є нова інформація Яка інформація? Про проект Про той секретний проект про який не можна говорити? Тихо Не говори нічого Так, про нього Не говори нікому про нього і не пиши ні імейлом, ні телефоном категорично Тому ми зустрілися вони контактували зі мною і зробили пропозицію.